Час від часу з'являвся, міг навіть вихилясом, З гордо піднятою головою, серед білого дня за автоматом, Перекинутим через плече, пройти сільською вулицею. Раз стрибки побачили, стрілянину відкрили. І тиміж таки пройшов під кулями з десяток метрів, Доки за грушу, що росла коловоріт старої Петрунихи, не сховався. Кулі його, мов би, не брали, а може й не вельми цілився, теї стрибки свої ж були загоринські. У 50-м році був коло села на Герасимишиному хуторі останній бій. Тоді й двох сільських поранили. Сільрадівського голову Клима ранили, лейтенанта з району вбили, а начебто п'ятьох чи шестьох бульбашів там застали. Чотирьох теж уложили, двоє втекли. І тими двома, мов би, сотенний чехура та корінний дуб між були. Тимошів світ тоді пропав. Різні чутки пошапки передавалися. То ніби бачили в районі на Майдані виставленим для опізнання Тимошів труп. А то казали, що таки пішов за границю. Улянка з дітьми всі ці руки була на поселенні в Сибіру, десь у Томській області, Час від часу просила, присилала родичам листи. Живемо помаленьку. Сини й донька майже дорослі. Тико малий Тимошек, що за рік до виселки народився, хорує. Як не одним, то другим. Усе дитина до тамтешнього клімату звикнути не може. Розказувала Зося. Барочку тоді хотіла Улянка оставити із Зосею, щоб хоч її в Сибір не вести, Вчепилася в останню мить. Ні, з тобою, мамусю, поїду. Передавала улянчина тітка Катерина і гинші скупі новини. Просила улянка насіннєвої бульби вислати. А то яблук пише, тутечки й не знають, що то таке. Яків і повірити не міг. Як так, яблук не знати. А тоді новини пішли гірші. Помер свекор, а через півроку і свекруха. Зосталася Улянка сама, що терма дітьми. Правда, найстаршому, його Якову, синові і двадцятка минула. Улянка тоді теж писала від кого слідом за Іванком на лісоповал робити пішов. Якось майнула у Якова думка, може з дітьми туди й собі, в Сибір, добровільно податися до Улянки то було, як біль по зосині смерті став потроху згасати, а Гандзя ще не війшла до його серця. Але куди з дітьми податися в таку далечінь? Та ще й край, де, як пише Улянка, комарі заїдають. Болото гірше, як у них. Мабуть, написала тітка Катерина про зосину смерть, бо просила передати Улянка, що вельми шкодує, що та сталася з неїною кумою і сестрою. Сестрою зосю назвала, так і написала. Сестра. Обоє його жінки. Перша любов, і любов велика. Більше часом здавалося за саме життя, але й не остання. Було ще, було. Гандзя і... Та жінка, що дала кров, Його рятівниця. Виникає і розпливається обличчя, Білий халат. Сад за вікном, Теж наче молоко довкола будинку розлите, З білим-білим цвітом. Тим садом біжить жінка, Схожа на біле дерево. Ураз сад міняється, Він уже зовсім інший, зелений з ледь, -ледь помітною, де-не-де по -золотою. Віти його обважніли от яблук. Налиті сонцем червоні кулі танцюють на вітах дивний танець. То вже осінь, питає когось яків, чи тільки спас, тільки спас. Тоді на мінному полі йому пощастило. Бо якби міна розірвалася під ним чи поряд, то рознесло б і його на шматки. Мокрого місця не зосталося б. Ішли рядами, яких меншало і меншало. На місце вбитого ставав той, що йшов за ним. Через пару метрів падав чи злітав у повітря й той. Вперед висувався ще один. Мінне поле, аби по ньому пройшли танки й алтери, артилерія, та атакуюча піхота мусила бути розміноване людськими тілами. Яків отримав осколки в ноги, стегна, бік груди, зап'ястя, кілька у череп і біля вуха. Один розтрощив зосень медальйон. На бігу медальйон сунувся напроти серця. Потім він дізнається. Коли підібрала спецкоманда, що йшла за смертниками, вже втратив багато крові. Врятувати могла тільки свіжа кров, переливання. Але у Якова виявилася рідкісна четверта група з мінусом. Знайти довго не могли. Знайшли, та мало було крові з одного солдата. Зв'язалися по рації з сусіднім госпіталем. Бо Яків, хоч і втратив багато крові, вперто не хотів умирати. Диха, часом навіть сіпався. На його щастя, там виявилося відразу дві таких однокровинниці, дві медсестри, дві сестри-близнючки. Яків розплющив очі, біло довкола, обличчя лікаря. Житимеш, солдати, тепер довго житимеш. Ми тобі жіночу кров перелили, відразу от двох, а то для чоловіка дуже добре, організм у тебе омолоджений буде. Довгий шлях в санітарному поїзді, через пів Європи, аж у Саратов.